Брута прокинувся, відчуваючи ніздрями запах моря. Принаймні те, що вважається людьми запахом моря. Тобто смородом протухлої риби із огнилих водоростей. Він був у якомусь сарайчику. Через єдине незасклене вікно сіялося червоне і мерехтливе світло. З одного боку сарайчика відкривався вихід до води. Червонаве світло осявало декілька постатей, які там щось оточили. Брута легенько прозондував у міст своєї пам'яті. Здається, все було на місці, і бібліотечні сувої займали свої належні ділянки. Слова залишалися незбагненними, як і будь-які інші письмена. Зате зображення були цікавими, принаймні цікавішими, ніж більшість того, що зберігала його пам'ять. Він обережно сів Бачу, ти вже прокинувся Пролунав у нього в голові голосома Відчуваєш себе переповненим, так? Ніби перетворився у стелажі з поличками Ніби в твоїй голові скрізь повісили Тамочки з написами «Зберігайте, ти що?» Заради чого ти це все зробив? Я не знаю Просто здавалося, що це треба зробити А де ти? Твій притель солдат забрав мене у ранець. Дякую, до речі, що не забув про мене. Брудта ледве спромігся звестися на ноги. На якусь мить світ закружляв довкола нього, додаючи третю астрономічну теорію до тих двох, над якими розмірковували місцеві мислителі. Він зазирнув у вікно джерелом червоного світла виявилася заграва пожежі на дефеву але найяскравіше полум'я палахкотіло над бібліотекою. «Партизанські дії!» – сказав Ом. «Навіть раби збунтувалися! Не розумію тільки чому! Гадаєш, вони скористаються нагодою помститися своїм володарам. «Здається, в Ефебі кожен раб має нагоду стати вільним!» – сказав Брутан. З другого кінця сарайчика долинуло якесь шипіння, а тоді ще й мателеве дзищання. Брута почув слова урна. Ось, я ж казав, просто забилися трубки. Треба додати трохи пального. Брута почолапав до людей, що там зібралися. А зібралися вони довкола якогось суденця. Воно нічим не відрізнялося від нормальних човнів, мало загострений не нісли тупу корму. От тільки щого й там не було. Натомість ближче до корми там була велика куля мідного кольору, що зависала всередині дерев'яного каркаса. Під кулею розташувався залізний ківш, у якому хтось уже розпалив вогонь. Куля оберталася в тому каркасі, оповита хмаркою пари. Я це вже бачив, сказав він. У дечольоні анмобіля. Там було креслення. А, ходяча бібліотека, мовив дедактилус. Так, ти правий. Ілюстрація принципу реакції. Я так ніколи й не попросив урна збудувати велику модель. Таке тропляється, коли думати не головою, а руками. Минулого тижня я обійшов на ньому вночі довкола маяка. – повідомив Урн. – Без жодних проблем. – Анкморпорк набагато далі, – втрутився Симонія. – Так, у п'ятеро далі відстані від Ефебії до Омнії, – врочисто заявив Брута. – Там був собі із мапами, – додав він. Від стрекотливої кулі здіймалося гарячими хмарками пара. Брута підійшов ближче і побачив співдюжини коротеньких весел, що були зіркоподібно сполучені позаду мідної сфери, і нависали над кормою суденця. Решту простору займали дерев'яні шестерні і декілька приводних пасів. Сфера оберталася, і лопаті перищили повітря. «Як це працює?» – запитав він. «Дуже просто», – відповів урн. «Вогонь нагріває...» У нас немає на це часу, обірвав його Симонія. Нагріває воду, і вона починає сердитися, не зупинявся учень філософа. Тому вона випорскується зі сфери через оці маленькі форсунки, рятуючись від вогню. Куби-пари обертають сферу, а шестерні та гвинтовий механізм легібуса передають цей обертальний рух лопатям, які штовхають човен по воді. Вельми філософська ідея. Прорік Дидактилос. Брута відчув потребу стати на захистом ніянського прогресу. «Велетенські двері цитаделі важать кілька тонн, але відчиняються однією лише силою віри», – повідомив він. «Достатньо одного поштовху, і вони відчиняються настіж». «Хотів би я це побачити», – сказав Урн. Брута відчув легенький приступ гріховної гордині від того, що в омній залишалося бодай щось, чим він міг би пишатися. «Мабуть, там дуже добре збалансована гідравліка!» Семонія Симонія замислено штиркнув мечем пристрій. «Чи ви подумали про всі можливості?» – поцікавився він. Урн почав розмахувати руками. Маєш в могутні кораблі, що бороздять темні, як вино, морські простори без. почав було він. Ні, я думаю про сушу, заперечив Симонія. Можливо, на якійсь колісниці. Ой, та немає сенсу ставити човна на колісницю. Очі Симонії зблиснули блиском людини, якій відкрилося майбутнє, і це майбутнє було закуте в броню. Гм. мугикнув він. Ідея чудова, але далеко від філософії, зазначив дидактиус. А де наш жрець? Тут, але я не. Як ти себе почуваєш? Ти там просто згас, наче свічка. Мені тепер краще. Оце стояв однієї миті, а наступної вже лежав під дверима, мов подушка від протягів. Мені значно краще. Часто таке трапляється? Інколи. А собою пам'ятаєш? Думаю, що так. А хто підпалив бібліотеку? Урн підняв голову від пристрою. Та він, зронив учень. Брута вирячився на Дедактиуса. Ви підпалили власну бібліотеку? Тільки я для цього достатньо компетентний, сказав фіософ. Крім того, таким чином вона не потрапила в руки Ворбісу. Що? От якби він прочитав слої. Він і так чинить багато лиха. А з усім цим багажем знань став би ще лихіший. Не став би він їх читати, мовив Брута. О, ще і як. Я знаю, що це за тип, не погодився дидактивос. На людях свята благочистивість, а приватно лише потурання власним бажанням і примхам. Тільки не Ворбіс, впевнено заперечив Брута. Він би не став їх читати. Ну, хай там як, мовив Дедактилос, але справо вже зроблено, і це зробив я. Урн відвернувся від корми суденця, де він підкладав дрова до жаровні під кулею. «Готові всі піднятися на борт?» – запитав він. Брута поволі вмостився на твердій лаві посеред човна. Повітря пропахло горячою водою. «Гарось!» – сказав Урн. Він смикнув за важіль, лопат і ударили по воді. Суденце смикнулося і рушило з місця, залишаючи по собі клуби пари в повітрі. А яка назва цієї посудини, поцікавився Дідактиус. Урна це не здивувало. Назва? перепитав він. Це просто човен, річ сама по собі, яка не потребує назви. У назвах закодено філософський сенс, дещо нездоволено буркнув дидактиус. І ще треба було розбити обчовинам фору з вином. Це марнотратство. Пихкаючи, човен залишив елінг і вийшов у темну гавань. Трохи далі збоку боку палала ефепська галера. Усе місто було охоплено язиками полум'я. Але ж на борту є амфора, запитав Дедактилос. Так. То передай її сюди. Суденце залишало по собі білі буруни. Лопоті збивали воду. «Без вітру, без веслярів. вигукнув Симонія. «Ти хоч розумієш, урне, що це таке?» «А як же, принципи роботи диво прості!» – відповів урн. «Я не це мав на увазі! А те, чого можна досягти завдяки цій потузі!» Урн закинув до вогню ще одне поліно. «Це просто трансформація тепла в дієвої енергії!» – пояснив він. «Припускаю, що можна качати воду. Мулини можуть молоти навіть, коли немає вітру. Такі ось речі. Ти це мав на увазі?» Воїн Симонія завагався. «Ага!» – промормотів він. «Щось такого!» Брута зашепотів. «Оме!» «Ага!» «З тобою все гаразд!» «Тут просто тхне солдатським ранцем! Забери мене звідси!» Мідна куля шалено ввертилася над вогнем. Виблискувала не менш яскраво, ніж очі Симонії. Брута поплескав його по плечі. «Можна забрати черепаху?» Симонія криво усміхнувся. «Ци тварі непогано смакують!» – мовив він, витягаючи ома. «Усі так кажуть!» – буркнув Брута. А тоді стишив голос до шопоту. «А яким є той Місто мільйона душ, звався голос Ома, чимало з яких тимчасово користуються тілами. І тисячі релігій. Там навіть є храм боженят. Видається місцем, де люди можуть повірити у що завгодно. Тобто непогане місце для нового початку. З моїми місками і двоєю... Одним словом, з моїми місками ми невдовзі знову досягнемо успіху то ти не хочеш повертатися в Омнію. «Немає сенсу!» – відповів голос Ома. «Завжди можна повалити загально визнаного Бога. Він набридає людям, вони прагнуть змін. Але ж самого себе не повалиш, правда?» «З ким ти не розмовляєш, жерче?» – поцікавився Симонія. «Я е, молився». «Ха! Кому? Ому?» З таким самим успіхом ти міг би молитися цій черепасі. А вже ж! Мені соромно за омнію, сказав Симонія. Поглянь на нас. Застрягли в минулому. Пригноблені репресивним монотеїзмом. Сусіди нас цураються. Що доброго приніс нам наш бог? Боги? Ха! Стривай, ну, стривай! Утрутився Дедактилус. «Довкола нас морська вода, а в тебе важкі обладунки!» «Ой, та я ж не кажу нічого про інших богів!» – миттєво відрізав Симонія. «Не маю на це права! Але ж Ом – жупав для квізиції! Якщо він існує, нехай мене вразить прямо тут і тепер!» Симонія видобув із піхов меча і підняв його високо над головою. Ом спокійно сидів собі на колінах у Брути. «Мені подобається цей хлопець!» – зрунив він. «Він майже не відрізняється від ревного віруючого. Від ненависті до любові – один крок, якщо ти мене розумієш!» Симонія знову сховав меча. «Отак я й бить кидаю, Ома!» – заявив він. «Гаразд! Але яка тоді альтернатива?» «Філософія! Практична філософія!» Як ота -от, урнова машинерія. Вона залізною рукою зажинає Омнію в століття летючої виситі. Залізною рукою, повторив Брута. Будь-якими доступними засобами, уточнив Симонія. Він сяйнув задоволеною посмішкою. Не переймайся ним, заспокоїв Ом. Ми будемо вже далеко, і все буде гаразд. Не думаю, що Омнія стане популярною країною, коли розготяться новини про події минулої ночі. Але ж у всьому винен Ворбіс, вигукнув у голос Брута. Це він усе розпочав. Він вислов бідолашного брата Мурдака, а тоді його вбив, щоб звинуватити у цьому ефектів. Він навіть не збирався підписувати мирну угоду. Хотів лише пробратися в палац. Не можу второпити, як йому це вдалося, здивувався Урн. Досі ніхто не міг пройти крізь лабіринт без провідника, як він на це спромігся. Дедакто суп'явся своїми невийдучими очима в бруту. Просто не уявляю, мовив він, брута опустив голову. То це він узаоштував? запитав Симонія. Так. Ідіот, у тебе ворог не Зарепетував Ом, І ти про це розкажеш усім іншим, наполіг Симонія. Гадаю, що так. І виступиш проти квізиції. Брута жалюгідно втупився в ніч. Поум'я, що охопило за їхніми спинами ефеб, палагкотіло помаранчевою загравою. Я можу розповісти тільки те, що пам'ятаю, пробурмотів він. Нам капець! Забіткався Ом. Краще викинь мене забор, чуєш? Бо цей хлоп хоче повернути нас назад до мені. Симонія замислено почухав підборіддя. У Ворбіса чимало ворогів, сказав він. За певних обставин. Краще було б його вбити, але дехто назвав би це душегубством. Або навіть мучеництвом. А от суд, якби були докази, якби навіть з'явився натяк на докази. «Я бачу гід його до бок», – заволав Ом. «З нами все було б гаразд, якби ти заткав свою пильку». «Судно дворбісом», – замислився Симонія. Брута аж поблід від думки про це. Як могла взагалі з'явитись чиїсь голові така думка? Вона була позбавлена сенсу. «Судно дворбісом?» Судити можна було тільки інших людей. Йому пригадався брат Мурдак. І зникли в пустелі воїни. І усе, що ставалося з різними людьми, навіть із самим Брутою. «Скажи йому, що ти не пам'ятаєш!» – вирискнув Ом. «Що не можеш пригадати!» «А якщо над ним відбудеться суд?» – сказав Симонія. «Його визнають винним!» Ніхто не посміє винести інший вирок. Думки в голові Брути завжди рухалися на клапливу, наче айсберги. Поволі з'являлися і поволі відпливали, займаючи чимало місця, але здебільшого під поверхнею. Він подумав, найгірше не те, що Ворбіс лихий, а те, що він змушує ставати лиходіями добрих людей. Робить їх такими, як він сам. Із цим нічого не вдієш. Це як зараза, яку він поширює. Зависла тиша, якщо не рахувати плюскуто хвилю об корпус неназваного човна і обертання філософського двигуна. «Нас затримають, якщо ми повернемося в Омнію», – поволі вимовив Брута. «Можемо висадитися подалі від портів», – завзято запропонував Симоніє. «Ленкморпорко!» – крикнув Ом. Спочатку нам треба доставити пана Дедактилоса до Анкморпорку, сказав Брута, а тоді вже я повернуся в Омнію. І мене, чорт, забирай, туди достав і залиш, вирискнув Ом. Можеш не хвилюватися, я там швидко знайду якихось віруючих, бо вони там готові повірити у що. Ніколи не бував у Анкморборку, зізнався Дедактилос. Ну, але ж вік живий, вікучись. Я завжди це повторюю, бо інакше він повернувся лицем до воїна з залізною рукою. Ванку є трохи вигнанців повідомив Симонія. Не турбуйтеся, вам там буде безпечно. Чудово вигукнув Дидактиус. «А ще вранці я навіть не підозрював, що мені загрожувала небезпека!» Він знову вмостився на лаві човна. «Життя в цьому світі, прорік він, схоже, так би мовити, на перебування в печері. Що нам відомо про реальність? Все, що нам здається істинною природою буття?» Є насправді лише незбагненними збагненними дивовижними тінями, що їх відкидає на стіни печери невидиме сліпуче сяйво абсолютної істини. З якої нам щастить або ні побачити лише проблиски правдивості ж ми, немов самотні шукачі мудрості, можемо лише піднести свої голоси до невидимого і смиренно запитати. А чи не можна показати тінями спотвореного кролика? Він мій улюблений. Ворбіс поворушив ногою попіл. «Жодних кісток», – зазначив він. Солдати мовчки його оточили. Пухнасті сірі порошинки злетіли в повітря від подуву ранкового вітерця. «І попіл якийсь не той», – додав Ворбіс. Сержант роззявив був рота із наміром щось сказати. «Будь певний, що я знаю, про що говорю», – зупинив його Ворбіс. Він підійшов до обвугленого люка і штурхнув його ногою. «Ми пройшли по тонелю?» – сказав сержант послужувавим тоном, немов безподіваясь попри весь попередній досвід уникнути таким чином невінуючого гніву. «Він виходить біля причалів!» «Але якщо зайти в нього біля причалів, сюди він не приведе!» – задумливо зронив Ворбіс. Здавалося, ніби він ніяк не може відірвати завороженого погляду від попелу, що й далі курився. Сержант наморщив чоло. «Второпав!» – запитав Ворбіс. Ефебці не збудували б вихід назовні, яким можна зайти всередину. Ті, хто вигадали цей лабіринт, Мислять хитромудріше. Тут мають бути всілякі клапани. Можливо, специфічна послідовність каменів, засувки, що засуваються лише в один бік, а бертові леза, що випорскують зі стін у найнесподіваніших місцях. о й найхитріші пасти. «Таки, безсумнівно!» Сержант облизав пересохлим язиком губи. Він не міг би прочитати Ворбіса як книжку, би не існувало в світі таких книжок, як Ворбіс. Але Ворбісові думки підлягали певним шаблонам, які можна було з часом вивчити. «Ви хочете, щоб загін пройшов тунелем, починаючи з причалів?» запитав він безбарвним голосом. «Я, власне, збирався це запропонувати», – сказав Ворбіс. «Так, повелителю!» Ворбіс поплескав сержанта по плечі. Але не журись!» – підбадьорив він його. «Ом захистить тих, у кого сильна віра!» «Так, повелителю!» «А той, хто виживе, все мені доповість!» Але спочатку їх у місті немає. Ми ретельно все обшукали повелителю. І ніхто не вийшов через браму. Отже, вони втекли морем. Ці ефемські військові судна на місці повелителю Ворбіса. У цій затоці повно малих човнів. «Яким немає куди податися, крім відкритого моря, пане!» Ворбіс обвів поглядом округле море. Воно займало весь простір від обрію до обрію. За ним простирався обшир рівнин 100 і нерівна лінія пасма вівцескель, що вели до височезних вершин, названих єретиками Осердям, хоч він знав, що насправді це полюс. І хоч вони були по той бік вигину світової сфери, побачити їх можна було завдяки заломуню світла в атмосфері, схожому на його заломлення в воді. Тож він побачив білу хвилясту смугу понад далеким океаном. У Ворбіса був дуже добрий зір, особливо на відстані. Він набрав пригоршу сірого пополу, що був колись принципами навігації Дікері і просіяв його поміж пальцями. «Ом прислав нам попутний вітер», – сказав він. «Ходімо до пірсу». Борсаючись у вирі відчію, сержант раптом уздрів звабну соломинку Надії. «То нам не треба буде досліджувати тунель по велителю?» – запитав він. «О, ні, ви це зробите, коли ми повернемось». Урн тицяв у мідну кулю дротиком, а безменний човен похитувався собі на хвилях. «Ти що, не можеш йому добряче зацідити?» – порадив Симонія, який не відчував великої різниці між машинерією і людьми. «Це філософський двигун!» – відповів Урн. «Побиттям тут не зарадиш!» «Але ж ти сам казав, що машини можуть бути нашими рабами!» – нагадав Симонія. «Не в сенсі побиття!» – зазначив Урн. «Форсунки забило сіллю!» Вириваючись із кулі, вода залишає по собі сіль. Чому? Не знаю. Мабуть, їй подобається мандрувати без нічого зайвого. Ми потрапили в штиль. Ти можеш зробити бодай щось? Так. Мушу зачекати, поки він охолоне, а тоді прочищу і заллю водою. Симонія збентежено роззирнувся довкола. Але ми ще й досі бачимо берег. Ти можливо. Озвався Дидактиус. Він сидів посеред човна, склавши руки на ціпку з виглядом старушка, якому нечасто вдається подихати свіжим повітрям, і який отримує від цього необияку втіху. «Не переймайся, тут нас ніхто не побачить», – сказав Урн. Він далі коперсався в механізмі. «Мене, однак, трохи непокоїть гвин. За задумом, він мав би крутитися і рухати воду, а не чекати, щоб вода його закрутила». Тобто це його збаламутило? – не второпав Симонія. Закрутила йому голову! – весело втрутився дидактивос. Брута лежав на загостреній кормі і дивився на воду. Біля самої поверхні проплив невеличкий кальмар. Брута зацікавився ним і відразу дізнався, що це був звичайний кальмар класу головоногих молюсків. Замість кістяка в нього внутрішня хрящова опора. Він має високорозвинену нервову систему і великі очі складної будови, схожі на очі хребетних тварин. Якусь мить ці відомості висіли в передній частині його мозку, а тоді поступово зникли. «Оме!» – прошепотів Брута. «Що?» «Ти що робиш?» «Пробую затримати Черепам, знаєш, поті грібно, добре висипатися!» Симонія і Урн схилилися над філософським двигуном. Брута подивився на кулю, сферу з радіусом R, що відповідно має об'єм V дорівнює 4 третіх π3R, або що поверхні A дорівнює 4 π2R. О, господи! «Що там ще?» – пролунав голос черепахи. Дедактилус повернувся обличчям до Брути, який схопився за голову. «Що таке пі?» – дедактилус простягнув руку, заспокоюючи Бруту. «Що сталося?» – запитав Ом. «Я не знаю. Це просто слова. Я не знаю, що в тих книжках. Я не вмію читати». «Здоровий сон життєво необхідний!» – прорік Ом. «Він розбудовує здоровий панцир!» Брута опустився навколішки в хиткому човні. Він відчував себе домовласником, який несподівано повертається додому і бачить у своєму старому помешканні купу незнайомців. Вони були в кожній кімнаті, нічим не загрожуючи, а просто заповнюючи весь простір своєю присутністю. Книжки витікають! «Не розумію, як таке може статися?» – мовив Дедактуус. «Ти ж казав, що просто подивився на них. Ти їх не читав. Ти не знаєш, про що там йдеться. Але вони знають, про що в них йдеться. Послухай, це просто книжки. Така їхня книжкова природа» заспокоював його дидактиус. Там немає якихось чарів. Якби можна було дізнатися в міст книжок лише подивившись на них, Урн давно став би генієм. Що з ним діється? поцікавився Симонія. Він думає, що забагато знає, ні, я нічого не знаю, по-справжньому не знаю, заперечив Брута. Я просто пригадав, що у кальмарів внутрішня хрящова опора. Бачу, що це добром не закінчиться, застеріг Симонія. Ха, жерці, безумці, більшість із них. Ні, я просто не знаю, що означає хрящова опора. «Сполучна тканина кістяка!» – пояснив Дедактилос. «Уяви собі одночасно кістку та шкіру!» Симонія пирхнув. «Ну й-ну!» – вишкірився він. «Як ви й казали, вік живе віку «Або й навпаки, як робить дехто з нас!» – зазначив Дедактилос. «Як це розуміти?» «Філософський!» – відповів Дедактилос. «Присядь, хлопче, бо ти розгойдуєш човна! Він і так перевантажений!» «На нього діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі витисненої ним рідини!» Ледь чутно про Брута. м mm -hmm. Але я навіть не знаю, що то за виштовхувальна сила. Урн подивився кудись понад сферою. Готові знову стартувати, повідомив він. Лише налив сюди трохи води своїм шоломам, сержанте. І ми знову рушимо далі? Ну, спочатку почнемо виробляти пару, мовив Урн. Він витер руки обтогу. А знаєте, сказав Дедактиос, що існують різні шляхи пізнання. Я оце пригадав, як старий принц Вазгер Цорцький запитав мене, як йому стати ерудованим, якщо він не має часу для таких дурниць, як читання. Я йому сказав, для ерудиції не існує королівського шляху, ваша світлість. А він мені відрізав. Ну то збудуй його, чорт, забирай, якщо не хочеш, щоб я відрубав тобі ноги. Маєш удосталь, рабів. Мені цей підхід завжди видавався безпосереднім і відвертим. Цей чолов'яга не звик намарно витрачати слова. Людей – так, але не слова. А чому ж він тоді не відрубав вам ноги? Здивувався Урн. Бо я збудував йому шлях певною мірою. Як це? Я ж думав, що це була просто метафора. Ти потроху вчишся, Урне. Отже, я розшукав дюжину робів, які вміли читати. І вони сиділи ночами в його спальні, нашіптуючи йому, поки він спить, вибрані уривки. І це спрацювало? Не знаю. Третій раб простромив йому вуха шестидюймовим кинджалом. А після революції новий правитель випустив мене з в'язниці і сказав що я можу залишити країну, якщо пообіцяю ні над чим не розмірковувати до самого кордону. Але, в принципі, я вважаю свою ідею цілком успішною. Урн почав роздмухувати вогонь. Якийсь час триватиме, поки нагріється вода, пояснив він. Брута знову ліг горілиць на носі човна. Зосередившись, він міг призупинити потік інформації. Найголовнішим було уникати дивитися на будь-що. Навіть хмара, яка згідно з постулатами натурфілософії служить для затінення поверхні світу, запобігаючи таким чином перегріву, не давала спокою. А от Ом спав як мертвий. Знати не навчаючись, подумав Брута. Ні, навпаки, навчатися не знаючи. Дев'ять десятих Ома дрімали в його панцирі, а решта глинула ймою в реальному світі богів, набагато менш цікавому, ніж тривимірний світ, заселений людством. Он подумав, наш човник маленький, вона, можливо, нас і не помітить, океан безмежний, вона ж не може бути скрізь. У неї, звісно, багато віруючих, але ж наш човник такий малесенький. Він відчував думки зацікавлених ривок, що снували довкола гвинта. Це було дивно, бо зазвичай рибки не славляться такими... «Вітаю!» – сказала королева моря. «А!» «Бачу, черепашко, що тобі ще й досі вдається існувати!» «Та якось кручуся!» – звався Ом. «Нічого страшного!» Виникла пауза, і якби це було під час розмови між двома особами в світі людей, паузу заповнив б з кохикання. Але боги ніколи не ніяковіють. «Припускаю!» – стримано мовив Ом. «Що ти прийшла по винагороду!» «Ціна включає це суденце і всіх у ньому!» Підтвердила королева. Але твій віруючий може бути порятований згідно зі звичаєм. Яка тобі з них користь? Один із них взагалі атеїст. А, наприкінці вони всі починають вірити. Але це не надто, он залагався. «Справедливо!» Тепер уже замовкла морська королева. «А що це таке справедливо?» «Ніби основа правосуддя!» – пробурмотів Ом. Він сам не зрозумів, чому таке сказав. «Звучить, як людська ідея!» Вони дуже винахідливі, можеш мені повірити. Але я мав на увазі, тобто, що вони не зробили нічого такого, щоб заслужити таку кару. Заслужити? Це ж людиська. До чого тут якісь заслуги? Ом мусив погодитися з цим, думати так, як він не личить богові. Це його збентежило. Я просто... Ти задовго покладався на одного людця, боженятко. Та я знаю, знаю, он важко зітхнув. Думки перетікають з однієї голови в іншу. Він забагато дивився на світ очима людини. Забирай тоді човен, якщо так має бути. Я просто волів. Щоб це було справедливо, уточнила морська королева Вона підсунулася ближче Он відчув, ніби вона оточила його звідусіль Не існує такого, додала вона Життя схоже на морське узбережжя Після чого береш і помираєш і вона зникла. Омс сховався в шкарлупі свого панцера. Брута! Ага! Ти плавати вмієш!» Сфера завертілася. До Брути долинув голос урна. «Ось, зараз вирушимо!» «І чим скоріше!» – це вже був Симонія. «Я бачу, там корабель!» «Ця штуковина рухається швидше за будь-яку посудину з вітрилами або веслами!» Брута озирнув затоку. Елегантний омніянський корабель уже минав маяк. Він був ще далеченько, але Брута дивився на нього з жахом і передчуттям неминучості, що побільшувало той жах, краще за будь-який телескоп. «Він рухається швидко!» – повідомив Симонія. «Я цього не розумію, адже нема вітру!» Урн обвів поглядом море, в якому панував штиль. «Цього не може бути, щоб вітер був тільки там, а не тут!» – розгубився він. «Ще раз питаю, чи вмієш ти плавати?» – у Брутовій голові на полегу унав голос черепахи. «Я не знаю», – пробурмотів Брута. «А можеш це швиденько вс'ясувати?» – урн поглянув угору. «Ого!» – зронив він. Над бізменним човном сукупчувалися хмари. Вони явно починали вирувати. – Ти мав би це знати! – крикнув Ом. – Я думав, що в тебе ідеальна пам'ять! – Ми часто плескалися у великій сільській водоймі! – прошепотів Брута. – Не знаю, чи це рахується! Поверхня моря вкрилася імлою. У Брути задзвеніло у вухах, а Омниянський корабель і далі наближався, ковзаючи хвилями. – Як це називається, коли тут мертвий штиль, а довкола свище вітер? – почав Бо-Урн. «Ураган!» – припустив Дедактилос. Простір між небом і морем розциткнула блискавка. Урн смикнув за важіль, який опускав у воду гвинт. Його очі зблиснули, мало не яскравіше за саму блискавку. «Оце так потуга!» – зронив він. «От би приборкати блискавку! Заповітна мрія людства! сонна яву. Безіменний човен рвонув з місця. «Справді! «Мені таке не сниться!» – зізнався Дидактиус. «Я завжди бачу в снах, як за мною женеться полем із омарів величезна морква!» «Я маю на увазі метафоричний сон учителю!» – пояснив Урн. «А що таке метафора?» – поцікавився Симонія. А Брута здивувався. «А що таке сон?» Туман пронизала блискавка. Від кулі, що оберталося, сипанули іскри вторинних блискавок. «На це здатні кицьки!» – зауважив урн, перебуваючи в якомусь філософському світі, між тим, як безіменний човен линув, залишаючи по собі білий слід. «Якщо їх погладити бурштиновою паличкою, від них шогануть крихітні блискавки!» А якби мені вдалося підсилити їх у мільйон разів, ніхто й ніколи більше не був би рабом. І ми би помістили ці блискавки в банки і забули б, що таке ніч. Блискавка вдарила за кілька метрів від них. Ми в чавні з великою мідною кулею посеред обширу солоної води, сказав Дедактилос. Дякую, Орне! «І храми богів були б, звісно, розкішно освітлені!» – поспіхом додав Урн. Дедактилос постукав ціпком по корпусу човна. «Цікава ідея! Тільки ти ніяк не назбираєш стільки кицьок!» – зазначив він. Море ставало дедалі бурхливіше. «Стримай воду!» – заволав Ом. «Чому?» – здивувався Брута. Висока хвиля мало не перевернула човен. На поверхні сфери шипіли краплі дощу, розлітаючись гарячими бризками. Нема кого пояснювати. Стримай забор, так буде краще. Повір мені. Брута підвівся, ухопившись за каркас довкола кулі, щоб утриматись на ногах. Сядь. крикнув Урн. Я мушу вийти, пробурмотів Брута. На деякий час. Човен захитався під ним, коли він чи то стрибнув, чи то впав у бурхливе море. Блискавка вразила сферу. Коли Брута вигулькнув на поверхню, він ще встиг побачити на мить розжарену до білого кулю і гвинт безіменного човна, що майже стирчав із води між тим, як сам човен віддалявся крізь йому стрімко, мов комета. Він швидко зник серед хмар і дощу. А вже наступної миті шумбурі перекрило пригушене бабах. Брута підняв руку. На поверхні з'явився ом, видуваючи з ніздрів морську воду. «Ти ж казав, що так буде краще!» – зарепетував Брута. «А що? й досі живі! І витягни мене з води! Сухопутні черепахи не вміють плавати!» «Але ж усі решта могли загинути!» «Хочеш до на них долучитися?» Хвиля накрила з головою бруту. На якусь мить світ перетворився на темно-зелену пелену, що відлунувала дзвоном у вухах. – Я не можу гребти однією рукою! – заволав він, знову виринувши на поверхню. – Ми вирятуємось! Вона не посміє! – Що ти плетеш? – чергова хвиля вдарила бруту, і обважніле вбрання потягло його додолу. – Оме! – Так! «Я не думаю, що вмію плавати!» Боги не надто схильні до самоаналізу. Для їхнього виживання ця риса ніколи не відігравала великої ролі. Їм цілком вистачало здатності оббріхувати, погрожувати і жахати. Коли, керуючись будь-якою примхою, ви можете зрівнювати з землею цілі міста – вас мало що здатне спонукати до вмиротворених розмірковувань і спроб побачити ситуацію очима іншого. Це призводило до того, що в цілому мультисвіті чоловіки і жінки наділені надзвичайним інтелектом і емпатією Присвячували своє життя служінню божествам, які були б нездатні перемогти їх навіть у партію в доміно. Наприклад, сестра-сестина Квірмська кинула виклик жорстокому місцевому королю, пройшовши неушкодженою по розпеченому вугіллю і пропагувала філософію розумної етики від імені богині, яку насправді цікавили лише зачіски. А брат Зефілій Хапонський покинув свою величезні маєтки та родину, щоб присвятити життя служінню немічним і вбогим в ім'я невидимого бога Фрума, який на загальну думку не був би здатний навіть намацати руками власний зад. Якби, скажімо, в нього і були, то і зад, і руки. Богам ніколи не потрібно було демонструвати особливу кмітливість, якщо цю функцію могли виконувати люди, що їх оточували. Морську королеву навіть інші боги вважали доволі тупою. А проте її думкам, коли вона занурилася в глиб під розбурхані хвилі, не бракувало певної логіки. Маленький човник був спокусливою ціллю, але ж там було і значно більше судно з купою людей, що прямувало в сінький центр шторму. І це була ласа здобич. Морська королева була наділена концентрацією уваги на рівні цибулевого супу. А ще, за великим рахунком, вона сама приносила собі жертви і вірила насамперед у кількість. Божественного плавця то підносило на гребінь хвиль, тож бурляло донизу, а буровій шмагав його вітрила. Капітан ледве пропхався по поясу воді на ніз корабля, де стояв схопившись за леєр ворбіс, явно не усвідомлюючи того факту, що хитке судно вже наполовину занурилося під воду. «Пане, ми мусимо згорнути вітрила! Нам їх не випередити!» Від верхівок щогол із тріском відлітали зелені іскри. Ворбіс озирнувся. У глибині його очей відзеркалювалися спалахи блискавок. «Це все на славу Ома!» – прорік він. «Віра є нашим вітрилом, а слава – тим, що нам судилося!» Капітана від цього вже було досить. Він не надто розбирався в релігійних питаннях, але відчував абсолютну впевненість у всьому, що стосується моря після 30 років за штурвалом. «Дно океану! Ось що нам судилося!» – загорвав він. Ворбіс знизав плечима. «Я ж не казав, що на шляху в нас не буде зупинок!» Капітан вирячився на нього, а тоді почав пробиратися назад резгойденою палубою. Він знав, судячи зі свого морського досвіду, що такі шторми не виникають просто так. Неможливо миттєво переміститися із цілковитого штилю прямісінько в центр шаленого урагану. Причина тут не в морі. Це було щось особисте. Блискавка влучила в грот щогу. Стемряв і долинув чийсь вереск, коли на палубу гепнулося всією своєю масою роздерти вітрило разом із такелажем. Капітан чи то поплив, чи то попав злогору сходинками до штурвала, де стовбичив силует стернового серед цілої зливи бризок і моторошного штурмового сяйва. Нам тут не вижити! Звісно! «Мусимо покинути корабель!» «Ні, заберемо його з собою! Симпатичний кораблик!» Капітан спробував розгледіти щось у пітьмі. «Це ти, боцмане Коплею?» «Спробуєш вгадати ще раз?» Корпус налетів на підводну скелю і розколовся. Булискавка влучила в ту щогу, що залишалася, і божественний плавець склався, мов паперовий човник, що задовго пробув у воді. Дерев'яні перегородки розкололися і шуганули кудись і небесний вир. А тоді зненацька запала оксамитова тиша. Капітан чітко зберігав у пам'яті останні події. Вони були пов'язані з водою, дзвоном у вухах і відчуттям холодного вогню в легенях. Але всі ці спогади поволі блякнули. Він підступив до Леєра, усвідомлюючи, як гучно відлунують у тиші його кроки, і зазирнув за борт. Попри те, що пам'ять свідчила, що судно зазнало цілковитої кораблетрощі, воно тепер здавалося цілим і неушкодженим. У певному сенсі. «Е-е-е-е», е, -е пробурмотів він, – «здається, в нас закінчилося море». «Так». І земля теж. Капітан поплескав по леєру. Той був сіруватий і дещо прозорий. Е, це дерево? Морфічна пам'ять. Перепрошую. Ти був моряком і чув, мабуть, як до корабля звертаються мов до живої істоти. О, так! Достатньо провести, бодай, одну нічку на кораблі, щоб відчути його душ. Так. Пам'ять про божественного плавця линула в цілковитій тиші. Долинало далеке зітхання вітру, а чи то спогаду про вітер. Зсохлі трупи буревіїв небіжчиків. Е-е-е, промив привід капітана. Чи ти, ще не сказав, був? Так, я так і подумав. Капітан подивився вниз. На палубі збиралася команда, стурбовано на нього поглядаючи. Він придивився уважніше. Перед командою збиралися і корабельні щури. Перед ними було видно крихітну фігурку в плащі. Вона пискнула. «Пі-пі!» Він подумав, навіть у щурів є смерть. Смерть відійшов у бік і поманив капітана. Має штурвал!» «Але ж... Але куди ми прямуємо?» «Хто зна...» Капітан розгублено вхопився за штурвал. «Але ж, я тут не впізнаю жодних зірок! Не маю карт! Які тут вітри? Які течії?» Смерть стенув плечима. Капітан безцільно повернув штурвал. Корабель винув примарним морем. А тоді капітан пожвавішав. Найгірше вже сталося. Просто дивовижно, як гарно було це відчувати. А якщо найгірше вже трапилося... А де Ворбіс? – прохрипів він. Він вижив. Як це? Тоді ж немає справедливості. Є тільки я. Смерть зник. Капітан легенько повернув штурвал, принаймні для вигляду. Адже він, зрештою, і далі був капітаном. А цей далі був, у певному сенсі, корабель. «Напарнику!» Напарник віддав честь. «Слухаю!» Гм, куди нам прямувати? Напарник почухав потилицю. «Знаєте, капітане, я чув, що в тих хапонських язичників є райська місцина з випивкою, з півами і молодими жіночками, на яких є дзвіночки і, знаєте, нічого зайвого!» Напарник з надією подивився на капітана. «Кажеш, нічого зайвого!» – замислився капітан. – І я таки чув. Капітан відчув, що йому, мабуть, належиться трошки нічого зайвого. – А знаєш, як туди потрапити? – Здається, такі інструкції можна отримати, коли ще живий, – завагався напарник. – Он як. – А ще є деякі варвари ближче до осердя, – повідав напарник, – які розраховують потрапити до великої зали з усілякими наїдками і напоями. – І жінками. «А ж!» – капітан спохмурнів. «Трохи дивно», – замислився він. «Але чому тільки язичникам і варварам дістаються найкращі місця після смерті?» «Непросте питання», – погодився напарник. «Можливо, це своєрідна компенсація за те, що вони і за життя постійно насолоджувалися життям». Він мав спантеличений вигляд. Тепер, коли він помер, це все здавалося доволі підозрілим. «Я припускаю, що й до цього раю ти не знаєш дороги», – запитав капітан. «На жаль, ні». «Ну, але пошукати не зашкодить». Капітан зазирнув за борт. «Якщо довго плисти, обов'язково наштовхнешся на якийсь берег, тож пошукати не зашкодить». Він зауважив якийсь рух, усміхнувся. «Це добре. Знак. Зрештою, все, що не робиться, на краще». У супроводі примарних дельфінів корабель привід винув собі далі.